Soa... Ayak! Ah, ah, sabón ongietorriak bidazoa atzak saio berri ontara eta gaurkoan e, ba jugoslavia hoieko soinuetara joango gara badakizue hemen saio hontan jugoslavia e, zarreko soinuak e, aski e, atxegin ditugula eta beno ba Hortongo den boraldean e, uste dutez dugula ango basaiorik egin eta garaia bazen eta, beno, ba hortan gaude e, Beste denboraldi batzuetan e, ba, pixkat gehiio sartu garamila badattriion eta hirurogeita hamazazzpi etamila batrio eta laurogeita bat bit artean e, egon ziren e, taldeekin eta ba, garai hartako musika entzun dugu oso interesgarria ikusi genuenez e, ango saioetan baino beno e, sand dezakegu talde hoiek jiago ba mia batzerun, ma, zazpiko, ba, punkari lotuak ze zeudela zeu Bait, baita ere ba mia mia bater ba, markadako ba lako roka, koroka jarroka ikutzuak e, zituzten taldeak eta baino e, oraingoan e, gutxi baino pixkate aurrera egingo dugu denboran, eta, beno, miatzen eta larogeita iru, eta mi batzerun eta larogeita zei E, urte entartean kaleratu kalera ziren e, gauza batzuk entzungo ditugu ba, punkaren inguruko soinu desberdinetan, e, bai New Wave, bai Postpunk, e, bai Hardcore, bai Punroka, eta beno, baita ere, bai irurogoita mazazpiko taldez zarrak e, diskak, e, aleratzen jarraitu zuten eta beno ba entzun duguna hasierako talde hau Nade iz inkubatora e, izeneko taldea genuen ba gehiago ba New Wave eta Ala Kondoyuei lotuta zegoen taldea eh oraingoan ba Herriki kutsuko abestia entzun dugu Proleteri izeneko abestia ba ba, ba proletari adari buruz hitz e, egiten zuen e, abestia eh atzerun tala horrega inguruan nadeiz inkubatora taldeak etzigun gauza askorik utzi e, e, e, eperen bat e, maketaren bat eta bar baina e, talde interesgarria horrengoan e, jarraituko dugu entzuten eta izketan jarraituko dugu <sweak> e ultimo dos filhos que estarão Bah Oraingoan Solunski Front taldea entzun dugu Umongradu izeneko abestiarekin e, Solunski Front talea ba Harkordinuetan e, mugitzen zan gehihenbat bat e, ba, Jugoslavia hoieko ba kortaldetako baintzindari ba, e, batetako bat e, izan zen, eta ba, bueno, ba, gaur entzungo dugun e, abesti bilduma hontan, ba, abesti gehiena kasetatik datoz, e, baita ere ba, bilduma osoa ba, kasetetak e, E, batzuetan e, topatu den naiz eta batzuk e, ba, diska ofizitatik eta izan gehienak ba, maketak edo halakoak e, izan ziren beraz, e, soinu aldetik ez gara oparo ibiliko baino horrek ez dio interesik enduko gaurko saio honi zerren e, gehienak e, olako grabazio pio bat e, gerora denborarekin e, ba, konponduak izan dira eta bar baino gaur e, tokatzen zaigu Ba bere garaian grabatu ziren bezala e, abestiak hauek entzutea ezakit bezala zeren e, kasetetako musika izanik agian e, denborarekin piskat kaskartuak e, e, egongo dira, baino erabat e, interesgarria beno. Solunzki front taldeak, e, uste dut e, Lubiana jarkor izaneko ba, bilduma mitiko horretan e, parte hartu zutela, bez e, talde ba, batzuekin, e, non ba, Lubianako, gaur egungo Eslovenia, esloveniako iriburuko, ba lehen jarkor e, taldeak e, biltzen zituen, bueno esan behar da, jugos e, e, lehabia oieko ba, eslovenian ba, punka eta jarkorra E, gehien e, mugitzen zen herrialdea zela. E, Kroazian e, baita ere, piskat gutxiago Serbian serbian eta e, Bosnian zertxo bait eta Makedonian oso gutxi, baino e, beno ba, alako hiri zentruak edo izan dituzke Lubiana eh eta horren gurboko e, beste hiri txikiagoak e, Eslovenian e, pula edo Rieka, e, Kroaziaan, e, Beograd, Noski, e, Serbian eta beno oie, izan litezke e, ba alako ba Iugoslavia Arpunkaren eh, Triangelua Edo, beno, ba Solunski front eh, ba, Soluniko frontea eh, Solun Solun e, gaur egungo tesaloniki greziar e, iria da, baina mm, eslabiar e, izkuntzetan e, tesaloniki iriari zolun e, deitzen diote. Zeren, e, gara batean, ba bulgarieko e, erreiniu pean zeuden e, lur e, oiek. Eta izen hori e, zeukan, beno, ba historia ikasgaitxiki honen ondoren eh, ba, jarrituko dugu beste talde batekin. Hina, dituen eh bakaur eh, ba, pula pula iritik kut eh, idioti talea eta beno, haien ba, bandiera rosa eh, abestiaren eh, bertsioa Halako ba Jugoslaviar e, e, taldeak ba, nahiko erabiltzen zuten eh ba a, a bestia e, dugun bezala. Beno eh Kuti Idioti taldea esan bezala ba Kroaziako pula irikoa e, genuen eta beno ba, nahiko mitikoa izan zen eh Jugoslavian hau eta beno gerora e, jarraitu zuten diska asko kalertu dituzten, mila batzen talarro bat e, garren urtean sortzen dira, baino haien lendabeziko diska mila sortzireun da, zazpi inguru mm, kaleratuko zen, eta, e, bueno, haieke ba, balako ba, Ramones e, kutxuko ala, e, abestiak e, jotzen zituzten eta beno ba, gaur egun esango nuke ba taldea jotzen e, jarraitzen ez ez duela E, zeren, e, bueno, haien e, abeslari mitikoak e, tuxta e, izenekoa, bueno, Branko Txernatz e, tuxta ez izenez e, e, ezagututakoa ba, 2012 garren e, urtean, e, ba, e, minbizi min ba, baten ondoren, ondorioz, ba, zendu zen, eta, bueno, orte bertan bera gelditu zen tardean, nahiz eta, bueno, diskografi luze eta interesgarria, Izanik kut e, idioti bat, e, talde hau. Ea, bai, herrituko dugu bitxikeribatekin. Ba, abesti Berdina, entzun dugu, ba leena, aipatu bezala, kasu hontan, ba, be, beste mitiko batzuen esku oraingoan Pankerti taldea genuen, bandiera rosaren bertsioa reprisa eginez, eh Pankerti, bueno, bia ke koisedunez, ba halako tratamendu berdintsu eman diote, bia bestiak e, ba, garai berdintsuen egin zituzten e, bi taldeek Eta beno, ba, biek e, alako sexpistol zen doinoak e, bandiera rosa doinoarekin e, nahaztu dituzte. Eta beno, ba, pankerti taldea miabederatzerun eta irurogeita ma zei urte inguruan e, sortzen da. Lubianan hauek bai Esloveniako hiriburuko taldea genuen eta beno ba, batzuk diotenez, eki ba, Europan eki Europa osoan egon zen e, ba, lenda biziko pun taldea, pankkerti taldea izan zen, bueno, agian beste batzuk beste gauza bat esango dute, zeren, bueno, e, taldea askorik ez urte horietan, baino egon, egon ziren. E, beraz, e, bueno, pankerti taldeak, e, haien, e, lendabiziko diska, miatzen talar, ogei urtean, e, kaleratu zuen, guztir, guztu, sei, sei album, sei diska, kaleratu zituz dela. eta besti hau kokagen ezak, ke ba album izeneko diskan erdetzi album izenaido gorria diska gorria eta, e, beno, ba, mm, gara hio pisketa horrean e, denboran aurrera kaleratu zen e, ba, diska beltzaren edo halako ba, jokua izan zen eta, beno, azalgorria zuen e, diska gorria kaleratu zuen kaleratu zuen, e, taldea, diska bikaina erratxi albun hori, miatzerun talarrogei ta urtekoa esango nuke Eta ziwak! Eta ziwak! Eta ziwak! Beno, abesti ikaragarria, Iusepe e, Carabino taldea genuen gibot izeneko abestiarekin. Eta, beno, Iusepe e, Karabino hauek, e, beno, askizo bera ikusten da ba, jarkorraren e, ba, munduan edo e, sartuta zeudela. Eta ba halako distortziorik gabeko ba gitarra, gitarrarekin egineko jarkor e, berezi baino basati hau e, entzun dugu. Zera? E, beno, badago alako DVD bat kaleratu zuten, e, duela urte batzuk, non eh ba, punkaren, ba ibilbidea edo eh bitzen duen eh DVD bat eta beno, ba hango ba, nahiko protagonista e, azaltzen dire, haien ba, eh iritziak e, emanez, eh hasten ba, da 67ko taldeekin eta gero ba taldeekin, eta ben orainbate taldetako parteideak e, zeuden non ba bitxikeribadago non e, Jarkorra iotzen hasi ziren e, taldeak haietako e, ba, alkarrizketatu batek ez dut nor gogoratzen baino esaten zuen ba beraientzako 71 ba, puntalek jada ezutela ezer esaten aspergarriak zirela eta horregatik hasi zirela ba jarkorra egiten musika azkarrago ematen mezuak e, piskata aratago e, eramaten eta beno ba halako historia genio ez dute bat e, badu horren izena gogoratzen segurazki punkin jugoslavia edo halako zerbait deituko da baino oso oso interesgarria no? ba taldeen halako argazki eta zuzeneko satituak eta biltzen diren eta elkarrizketa eh pilla, beno, eh ingelesez e, egina dago eta ba, ba haien eh hizkuntzatan egiten dutenak ba, Ingelez e, azpitituluak dituzte, beraz eh nahiko ulergarria eta nahiko ona den e, dokumentala tira jarri dezagun Hortxe <totipasun> aiko talde ezberdin ez zutenik gara eta beno ba, ez, ez estilo anitzetan ere beno holako punkaren ba, mugan edo Baina, oraingoan eh musikara Jo dugu, e, garai batean Jugoslavian e, etzen eh talde taldea askorik 80 garren hamarkadan gerora asko egon ziren eta benon ba taldea hau eh 2a oje kraia haien bigarren maketako abestia genuen eta taldea ba minuta mrznie taldea dugu eta bueno, ba, talde uni baek kutxo bat eman genion ba, pasaen denboraldian edo eta entzun genituen hailen maketako abesti batzuk zeren e, duela duela gutxi berkaleratu zituzten e, Epe formatuan e, soinua pixkal garbituta, Eta bar baino ba, mantatzen dutena baien ba, soinu zikina. E, zera, dua minuta amraznie taldeak e, ba, garaiko bildumetan azartzen zen ba, garaiko jarkor taldeekin eta garaiko jarkor taldeekin ere ba, zuzenekoak e, ematen zituzten. Naiz eta hoi eta eskin talde bat... E, izan bueno baño jarai goietan e, gauzak e, piskat hain e, gutxi zirenez ba elkarkin zeuden eta nahastuagoak zeuden gauzak e, gerora iritsi izan ba, getifikazio ba, gu, guzti hori gainera ba, ex jugoslaviaak ko e, laro 80 garren hamarkadatik aurrera kontuzibili ber da zeren beno alako talde asko ba eskuindarre fasistak dira beraz e, kontuz talde hoiekin e, baino hauek au, adibidez ez hauek beste era bateko taldea genuen eta beno aldatuko dugu ba mota edo Filosofa al lado de u, ba ba pizkat eh holako new wave e post e, e, batera jotzen zuen bia ofensiva izeneko taldeak e, ba, proleter abestiarekin e, oso oizkoak ziren ere halako bai postpunk, eta new wave tarteko taldeak Jugoslavia e, hoieko ba eztenan ba, e, behar da ba buruzko saio guztietan esaten dudan bezala naiz eta haien e, mugetati kanpo beraien e, itzitasunarengatik ba e, ezagunak izan e, ziren talde talde hauek ba haien ezena edo musika ezena oso oso aberatxa zen, oso aberatsa, estilo anitzekoa, oso originala musikalki eta bar, beraz e, merezi duen eh pixkat ikertzea edo asko merezi duen eh ezena dugu ba Jugoslavia hoiekoa. Eta benon, ba, hemen jartuko dugu pixkat gogortuko dugu soñoa oraintze. Sutra, smerti sunni dan. Sutra, sutra je lažni san. Sutra, mir je lažni zjaj. Sutra, čverdunji kraj. Sutra, smerti sunni dan. Sutra, sutra je lažni san. Se dice comunale. Non sta a Beno, ha, hemen genuen ba, Jugoslaviar, jugo e, jarkorraren e, ba, alako esentzia bitzen duen talde bat e, distrez izenekoa, eta beno, sutra genuen abestia, eta beno, alako e, traskore batean e, mugitzen e, zen taldea, hau ere material gutxi utzi zuten, baino oso oso... Potentea zen, eh, aien materiala, eh, estudioko eh, alako boseia besti utxe zituzten eta, beno, hainbate zuzeneko. Zeren, beno, eh, duela urte gutxi bizigiluek eh, aien eh, musika kalerat zuten eta, beno, ia batera, eh, alako, ba, Jugoslaviar... Eh, talde dedikaturiko bi batan em Ne rekords, e, suedian kokaturiko zigilua baino talde hortan e, ba, bosniar bat e, zegoen ba Sinevski Sene, dekrete taldeko partaidea izan zen baina suedian bizi dena eta beno alako e, Jugoslavia e, talde desarren e, ba, eta izkindarien ba alako, e, diska pila bat kaleratut zituen ba, garai arte ba bin formatuan egon ez zirenak eta haien artean e, ba distres hauek e, kalertu zituzten baino era berean e, baita ere estatu batuen bizi den ba Jugoslavia hori batek e, Be, beste zigilu batekin e, ba, diska berdintxu bat kalertu zuen, baina zuzeniko desberdinekin e, bitxia, bitxia benetan, baina erabat e, entzun entzundegun e, abesti hau, eta uste dut orain ba, illo hortatik jarretuko dugula Ale, desde Bueno, bomba soinuak, e, guda soinuak eta eh hoda abar jarkoraren eh ba, e, bat esentzia taldea prozes, taldea genuen eta beno Beirut 83 izeneko abestiarekin ba iugo jarkorraren ba, beste eh ba, talde oinarretako talde bat, ba, haien musika azkar eta potentearekin. E, bueno, ba, hauek ere material gutxi kaleratu zuten, baino asko jo mentzeuten eta beno, hauek ere ba nere rekord hortan e, ba, haien e, maketak eta ba kaleratuz dituzten vinilo e, Formatuan, eta beno, ba, olako ba, bizkortasunarekin ibiltzea, ba, arez are eta gehiago bizkortzeak e, bizkortzeko gogoa, ematen du, baino, piskat, e, estilo saltuko gera eta piskat e, azelera gaioa ba, ez dugu zapalduko. <totik> Tiloz alatu gara orain eta beno, e, talea mertbi kanal, taldea genuen diagnoza. Izeneko abestiarekin, e, mertbi kanal talea ba, ikusten denez, e, ba, piskat alako pospunk e, doinuetan gehiago mugitzen da, naiz eta beraien e, ba, jotzeko modua baita e, teklatuak e, sortzen dituzten e, E, giro hoeek ba strang, Strangler's e, taldea dakarkigun harkigun gogora, ezta. Zeren beno, e, Strangler's e, taldeak e, Jugoslavian eta inguruko herrietan alako ba nahiko inpaktu sortu zuen taldea, izan zen nahiko edatu zen eh ba alako eslaviar ekia e, Europako herrietan eta hemen Merbi Canal talde hau ba Kasu bat e, dugu, baino naiz eta estlanger zen e, influentzia oso nabaria den, e, musika ere haien ba, e, testu ingurura, eramaten e, dute. Ea, jarraidezagun, ba, beste eta oso interesgarri batekin. taldea oso interesgarria Toshi Babe taldea genuen moia paraznina e, izeneko abestearekin e, Toshi Babe taldea Ba, beno, ba, jugo punk, jugo hardcore garai hauetan esango nuke ba, emakumez osaturik zegoen ba, talde bakarra, e, zela agian beste ba, baten bat e, egongo zen baina nik zaki denez bentzat, hau e, bakarra zen, single bakarra kaleratu zuten eta baita lehen aipaturiko e, bueno, single es, epe bat kaleratu zuten eta e, Lubiana hardcore izeneko bilduma hortan ere hainbat e, abesti, sartu zituzten. E, E, talde interesgarria eta garrantzitsua ba, e, Jugo ju, e, Harkorran edo esloveniako edo Lubianako ba Harkor eh mugimendua eh e, behar da eh e, abeslaria ba, aurretiko esperientzia batetik e, zetorrela etorrela Pitzke Eh, izeneko eh, talde batetik, nahikoz eh, eh, esperimentalagoa zen. Eh, bada diska bat, haien eh, zuzeneko batekin, txau pitske taldeak ezuen askorik jo, baino egin eh, Jo behar zutenean, e, grabaturik dagontzu zuzeneko hortan, e, bueno, ezakit hortan edo beste batean, ez zuten ez da izenik e, ere. Eta, beno, ba, lehen zoden alako, ba, esatariak eda kontzertutan galetuzenean zein zena, haien izena, ba, haien abezu leheriak txau pitzke, zuen, txau italerretik agur eta pitzke alua, e, agur alua, e, iz, izeneko, ba, taldea eta beno ba zuzeneko hoiekin diska bat e, egin zuten e, interesgarria baina bizkar oso esperimentala den e, taldea eta beno taldea hori utzi ondoren ba tosi babe e, taldea ba sortu egin zuen beste bi emakumerekin talde interesgarria eta beno ba hauek bizitza luzea ez e, e, zuten izan zuten materiala askor ikuti Baino badago YouTubetik eda ikus daitezke haien ba, e, bideo edo zuzenetakoak e, oso in, interesgarriak e, zeren beno ba, garaiko ba bideo grabatzeko modu hortan e, daude eta e, ba imagen e, super 8 edo halako imagen e, estilo ba, interesgarri E, horrekin eta, bueno, gomendagarria ikus e, ezazue al baduzue. Ja. Oizitze zer esesitza bioguz zbalo ez zert zer berpariz ana kostan dankari os eztsa zenen satu txiki dao goierean ami ta da mala es se sekon je tu Zag mnogim stvari Otsuieća se gazparica, nešto sta da kvari Otsuieća se nedostan, tak sjezi ideala Povjerena nje zidata, ka lije pata mala Godine krize i očajanja Otsuiećamo mnoge nedostanke Я шуканя. На моцний я пси пробу на кладке. God in the trees on saanya. Отце нам много, лера стаке. ba hori zure zi gogo nesuari tale hau lehen aipatu dugun Genevski dekret taldea genuen Bosniako taldea bai Bosniakoa protest izeneko abestiarekin eta, beno, Bosnian talea askorik zegoen baino talde interesgarriren bat, bai, bat zegoen e, hain zuzen, Genevski e, dekret e, taldea mostar e, irian sortzen da, mihautzen, talarrogei talau garrene urtean e, grabazio bakarra uzten dute e, kasutzen moduan, baino 2007an, ba EPM moduan e, kaleratua da berriz Shenevski dekretaldea. Nez eta hau ba pizkat motelagoa, punk rokagoa izan, ba, ba batipat eh jarkor e, estiloan e, mugitzen ziren eta beno hori joa izango jarkorraren erabateko klasiko bat. Ahí Talde, ikaragarria, VR, taldea genuen, korpus delikti zeneko ba, abestiarekin, eta, beno haien grabazio mitikoari zena ematen dion e, abesti mitikoarekin. Zera, ba, VR, talde, esloveniarra, Ba, esan daiteke, ba, garai batean ezaguntzen zen, e, mendebaldean ezagutzen zen, ba, Jugoslavia e, jarko hortalde bakarrenetarikoa. E, izan zela, e, adin bateko eta garai bateko ba, jarkoraren jarraitzaileak... E, E, talde hau ezagutzen zuten e, ba, maximum rock and roll ba, e, adibidez e, aldizkariak ba, egin ziren ba, jarraipenaren gatik eta beno, aien e, EPA edo ba, mende baldean kaleratu Europar mende baldean, edo estatu batu kaleratu al izan zelako edo baintzate kasete kopiak egin eta bar, eta beno or, e, nahiko talde mitikoa izan zen beno, bukatzeko, denbora gortu zaigulako, bainete taldearen esranie abestia entzun duguhur heltzeko dugu hurrengo azter arte ontu pasa.